Ha a kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra illetve a Facebookon a Radgersz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk az észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma március 18-a van a Sándorok, Edék és Alexandrák napja. A program ismertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetést az Espresso zenekarral a mai műsor vendégeivel. Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, le sport és természetesen sok zene. A mai nyitózenét a Balkán Fanatik szolgáltatta a himnusz előtt, és most lépünk tovább egy generálás lágerrel, amelynek címe: Csöngesbe hozzám, jó barát! Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz! Tudves hallgatóink, most pedig hallgassák meg a hírcsokrot, amit ma összeválogattam önöknek. A katonai és nemzetbiztonságot veszélyeztető jelentéseken kívül minden, az ügynök aktákkal kapcsolatos adatot nyilvánosság kell tenni, és párthovatartozás nélkül viselni kell a következményeket, mondta Lázár János, a Fridesz frakcióvezetője a Magyar Hírlap szombati számában megjelent interjújában. Amíg nem lépünk, ez a terület a magyar demokrácia gennyes sebe marad és a beteg állapota napról napra csak rosszabbodni fog, mondta a Fidesz frakció vezetője. Szerinte gazdasági sikereket is csak úgy tud az ország elérni, ha a társadalom is begyógyítja a sebeket, kibeszéli a múltat, megnevezi és elítéli a bűnösöket. Lázár szerint az érintettek közéletből való kizárása kapcsán a magyar utat kell választani. Szerinte nemzetközi példákat alaposan megvizsgálva magyar megoldást kell találni. Más. Örjárat közben élt lövés két vadászt péntek délelőtt Szigetvár közelében. Magyar Lukafa és Vásáros Béc között. A két vadász vadetetőt ment föl, föltenni, amikor egy elrejtett, elejtett szarvas tetemére bukkantak. Nyomára akadtak az orvadásznak is, akit kérdőre akartak vonni, ezért üldözőbe vették. Az orvadász a menekülés közben egy kis kaliberű fegyverből tüzet nyitott rájuk az ügyészség kezdeményezte a súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi letartóztatását. A New Yorki Magyar Református Egyház adott otthont hétfőn 2012. március 12-én annak a találkozónak, amelyen a jelenleg Amerikában tartózkodó magyar parlamenti delegáció tagjai eszmecserét folytattak amerikai-magyar református lelkészekkel. A találkozó alatt kibontakozó legfontosabb témák, a Magyar Egység tudati ápolása és a rendszerváltáskor elmaradt kommunista bűnösök megbüntetésének igényei voltak. Közel másfél ezer tüzesethez viasztották a tűzoltókat a hosszú hétvége első három napján Magyarországon. Noha a tűzgyújtási tilalom van érvényben, több helyen a vasúti és a közúti közlekedést is megzavarták a hatalmas tüzek. Az 1990-es Marosvásárhelyi magyar ellenes támadásokról az úgynevezett Fekete Márciusról rendezett megemlékezést a hétvégén a Romániai Magyar Demokraták Szövetsége. Az RMDS elnöke úgy értékelte, hogy 1990-ben az események tanulságai ma is érvényesek. Az erdélyi magyarság problémáira politikai eszközöket kell keresni, használni, nem pedig az utcát. És az utolsó hír... Az amerikai magyar életfa népzemei együttes és a csürdöngölő Tánc együttes sikeres jubileumi koncertjei csodálhatta Nyugranszfők és környékének a Magyarsága a múlt hétvégén. Tegnap az életfa és a csürdöngölő folytatták turnéjukat Kanetiketben. És most a hírek végén az új CD-jükről következzék egy dal, melynek címe Széki Menet.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 legyen akármennyi, kirigyen nem bánom, csak az a kété szeretet legyen az én párom. Legyen akármennyi, kirigyen nem bánom, csak az a szép barna legyen, legyen az én párom. Most mi legyen? Kedves hallgatóink, akik az adásainkat rendszeresen követik, talán még emlékeznek a műsorom egyik vendégére, Csonka Tünde színművésre, előadóra és énekesre, akivel a 2011. február 6-ai adásban beszélgettem. Akkor Tünde beszámolt arról, hogy van egy új zenekara. Nos, azóta ez a zenekar egy egész évet munkálkodott. Írtak, komponáltak, próbáltak, zenei hangzásokat csiszoltak, koncerteztek, megismerték egymás erényeit és hibáit. Számos magyar rendezvényen felléptek, és rengeteg tervvel, tapasztalattal gazdagodtak. Hölgyeim és uraim, a mai műsor vendége az Eszpresszó Zenekar. Üdvözöllek benneteket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen mi is, Köszönjük. és nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Ha most akkor kérhetnék rögtön egy gyors bemutatkozást mindenkitől személyesen. Tóth Miklós vagyok. Miklós a zenekar vezetője, és ő zongorázik, és ő az, aki a, a zenekarnak a lelke, az egyik lelke. A testvére Tóth Róbert. Mondj valamit magad, Igen. Robi! Tudod, Robert vagyok, és én szolgáltatom a basszüst, a méhangokat az enekar a zenéhez. De úgy tudom énekelsz is, mert élőben látolak benneteket, benneteket, és látolak és Igen, ilyen kis bokál. Az oh. az az gondolom, egy... Nagyon szerint. Természetesen nem szóló jövődő de... Oké, okay, következő. Szénás Szabolcs vagyok, és én vagyok topos a zenekarban. Oké, okay. okay, és, és akkor... A a Csonka Tünde, akire nagyon büszkék vagyunk, mert minden hangot a el és nagyon szeretjük. Én szeretem a fiúkat, és nagyon, nagyon jó az összmunka, tehát az, ami a legremekebb ebben a csapatban, hogy mi, mi tényleg nagyon szeretünk együtt dolgozni, és nagy örömet jelent nekünk ez a, ez a fajta együttműködés. És hogy hozott benneteket össze a sors? Miklóssal találkoztam először, és azt hiszem, hogy talán a menheteni református templomban egy március 15-e alkalmából, és talán egy anyáknapja alkalmából én énekeltem, és a Miklós zongorázott saját szerzeményeket. És akkor így, így megmaradtunk egymás emlékezetében, és később, hát évekkel később tulajdonképpen Miklós hívott fel, hogy szeretnének egy zenekart a Gárfédi Magyar Klubban, szeretnének minket bemutatni, és hogy lenne kedve énekelni velük. Nem tudtam, hogy milyen csapatról van szó. Elmentem egy próbára. Nagyon hangulatos volt, és nagyon lelkes lettem, hogy, hogy milyen jó lenne próbálni magam egy, egy új oldalamról, hiszen eddig egész más műfajban énekeltem, a operetteket, és most um, pop számokat énekelünk um, java részt. És Miklós, te milyen zenei háttérrel jöttél a csapathoz? 18 éves koromban kezdtem azt a pályafutásomat, ami meghatározó volt az életemben. Három zenekar lépett fel Budapesten. Az egyik volt a rolls frakció, aminek a tagja voltam. A második volt az IST együttes és az ETA. Ezt a három együttes nem ismerték Magyarországon. Vidékiek voltunk mind a hárman, és, és innentől kezdődött a befutásunk. A, a piramis együttes patronált minket, és innentől kezd, kezdve felfutottunk. Buda Ifjúsági Park és egy csomó rendezvényen. Én nekem van de komoly zenei múltam is, még én komoly zenei iskolákat végeztem. Utána kis zsesztanszak és volt benne, de leragadtam a rock zenénél. És utána megírodott, illetve hát a zenei, zene, zenéjét szereztem a zenekarnak már abban az időben is, és, és, és abban van egy érdekes szám, az agyhelyet magad mellett, ami az szintén uh, fűződik uh, zenei. Ez hát egyik társszerzője. Még társszerző, társszerzője vagyok a Nagyhelyt Magad mellett szóval annak, ami a mai napig is eléggé népszerű, legjobban még hallhatjuk a mai nap folyamán. A zenekarunk politikai jogok miatt hozlott fel, tulajdonképpen túl népszerű volt, nem kívánatos és... A zenekar fele átment a bikini zenekarba a Dénagy Lajos énekessel és ők folytatták a mi számainkat kicsit át, átírogatva és e, tulajdonképpen mai napig él, élnek a számaim és nagyon örülök ennek e, itt Amerikában találtam meg ezt a ezt a zenekart, amiből meg új életet merítettem és úgy érzem, hogy most annyira összejöttünk emberileg is meg zeneileg is, szakmailag is hogy, hogy újra meg tudom azt mutatni, amit még annak idején Magyarországon súgálom. Hogy... És mikor jöttél ki Amerikába? 2000-ben jöttem ki. Szóval no, azért 8 évet jöttem Németországba, tehát még hmm. eljöttem Magyarországon. Azért nem találtam igazából meg a helyemet, ami, ami ott a linket feloszlattak, mert ez az igazság. Most a zenekar érdekessége az, hogy a testvéred is, ugye, Robi, ő is a zenekar tagja, és ő is játszik a basszusgitáron. Robi, neked hasonló zenei háttered van, mint a testvérednek? Mi? Nem igazán. Híres zenekarban én sosem játszottam, ugyan jó iskolákat végeztem, és mint vendéglátó zenész dolgoztam is. Hát nem tudom, hogy is az a organizáció még létezik -e, országos szorakoztató zenek, OSK kategorizált végzetje vagyok és az alapban az időben ilyen felhatalmazott arra, hogy bárban nyíltat meg a Aztán akkor még természetesen nagyon fiatal voltam, de és éppen ezért zenekart is alapítottam és volt egy kis zenekarunk, aki kinevelt egy nagyon híres gitárost, Daci Zsolt, nem tudom, hogy biztos emlékeznek rá, a bikini gitárosára, ő volt a zenész kollégám, aztán, tudod, a kalandvágy, meg minden. Tulajdonképpen nagyon boldog voltam otthon, de attól féletlenül elszaktam, eljöttem. Magyarországról. És, és szakítottam a muzsikával talán két évtizedet is. Hm. És ezzel a zenekor, a mi zenekorunkkal újjá született a, a muzsikálás a lelkemben, meg a színpadon. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Akkor ugorjunk Szabolcshoz. Hát nekem annyira voltam, hogy hát, nagyon fiatalon kezdtem eldobolni. Annyira nem mondjuk 12 évesen, és uh, 18 évesen élt az a nagy szerencse, hogy uh, egy olyan zenekarban játszhattam, ami uh, a kispár és a Borz előtt uh, egy túlnén szerepet, mint előzenekar, és tulajdonképpen ez az egy, uh, ez az időszak volt az, ami így meghatározott a, a jövőbe tehát nem Tudtam igazán soha szakítani a zenével, és úgy érzem, hogy nem is fogok, tehát ez, ez megfertőzött a zenemt. És ez így is marad. Akkor tünde Most te Tulajdonképpen én színházban kezdtem, és műzikeleket énekeltem, opereteket énekeltem, és aztán a Magyar Rádióban Viktor Máté és a stúdió 11 zenekar keresett fiatal énekeseket azonokból, hogy a régi táncdal fesztiválos számokat újra hangszerejék, és, és egy friss szellemben újra énekeltessék fiatal művészekkel, és akkor felkértek néhány számra, és akkor én énekeltem fel újra, hol jár az eszemet, és még nagyon-nagyon sok régi amit szerettek volna kiadni, és valahogy ez a project így eltűnt, és, és nem jelent meg ez a CD, de ez egy nagyon jó, jó indítás volt. Nagyon megszerettem a stúdiózást, és nagyon élveztem, hogy zenészek kísérnek. És, és elég sokat járhattam a rádióba, mert nagyon, nagyon közel laktam, és mindig, hogyha kellett, akkor mindig hívtak, és, és vokáloztam Csárlinak, és, és nagyon sok popzenésznek, sok Cédén, És aztán elindultam egy, egy fesztiválon, mint popénekes, és egy közönségdíjat kaptam egy kollégámmal. De aztán ez az egész elmúlt, és, és elkezdtem a színház felé fordulni, és gyakorlatilag csak a színházzal, illetve a, a tanítással foglalkoztam um és aztán, amikor ide kijöttem, akkor csak azt éreztem, hogy, hogy valami nagyon-nagyon hiányzik. Remekül érzem magam, nagyon boldog vagyok egy gyönyörű családomban, egy gyönyörű helyes kisfiam, de, de a színpad és a, a színház nagyon hiányzott, és az éneklés nagyon hiányzott, és amikor, amikor Miklós megkeresett, és találkoztam a fiúkkal, és, és énekelhetek velük, az egy olyan nagy boldogság, és valamiféle hiánypótlás. Természetesen nem olyan, mint nagy színpadon énekelni, de egész, egész más oldalakat próbálhattam ki, egész más, hogy kell énekelni ezeket a számokat, és egyáltalán annak a, az érdekessége, hogy ezek nem egy bepróbált műsorok, tehát úgy értem, hogy nem olyan, mint egy színházi előadás, hogy két hónapot próbálsz rá, és minden, minden takja ugyanolyan minden este, hanem, hanem ez így nagyon változatos, nagyon sok igényt kell kielégíteni, fölmerülnek kérdések az est folyamán, mindig csak abban a pillanatban találkozunk azzal, hogy, hogy milyen az összetétele a közönség miket szeretnének inkább hallgatni, fiatalosabb vagy nosztalgia műsort, lendületesebb számokat, vagy most szeretnének tangozni egy kicsit, tehát nagyon, nagyon figyelni kell a, a nézők reakcióira, és ez egy érdekes dolog. Szóval most a jelen pillanatban benneteket a főleg Garfield környékén ismernek az amerikai magyarok, de úgy tudom, játszottatok Brooklynban is? Brooklynban, hát nem Kelet-Tikedben voltam két éve. héttel ezelőtt egy nagy bálon, egy nagyon-nagyon szép rendezvényen, tehát az is egy remek este volt. Na most New Brunswickon is uh, én. Uh... Úgy tudom, hogy szeretnétek uh, bemutatkozni. Hát és van uh, lehetőségeket nagy, nagy örömmel, tudod, bárhová megyünk, hívnak. Igen, meg. és uh, azért is hívtalak meg benneteket, mert uh, szerintem itt New Brunswick környéken nem ismernek benneteket annyira. Úgyhogy most egy kicsit bemutatkoztunk, fogunk még beszélgetni, de most szeretnék tőletek játszani egy felvételt, hogyha valaki be tudná konferálni, hogy mit fogunk most mm -hmm. hallani. Hadd mondjam el, hogy direkt a kedvetekért készítettünk a múlt hét folyamán a, a próbákról felvételeket, tehát ezek nem stúdiófelvételek, azért hoztuk össze, hogy meg tudjunk mutatni valami kis anyagot. Az első az egy fiatalos szám, az Egy szoknya, egy nadrág című magyar filmből A micsoda nő ez a férfi című dal fogadják szeretettel. hallgatóink. Önök a Radgers Rádió magyar nyelvű adását hallgatják. A mikrofonnál Devecseri Tamás és a műsor vendége az Espresso Zenekar. Az interjú már elkezdődött, és lejátszottuk az első felvételüket, amit most készítettek az elmúlt héten, és hogy egy kis kulisszatitkot is megosszunk. Tünde, a zenekar énekese el szeretné önöknek mondani, hogy Igen, milyen körülmények között vették fel ezt a számot. Igen, ugye mondtad, hogy szeretné tőlünk a hangfelvételt, és hát nekünk még nem volt, ez egy friss zenekar. És akkor elmentünk a, a fiúkhoz, és a Robi ruhás szekrényébe bújtam be, hogy felénekeljem az elhangzott számot, illetve a következő kettőt is. Tehát ezek nem stúdió körülmények között készültek, és ezért különösen büszkék vagyunk rá, hogy ezt így házilag azért egész jól felvettük ahhoz képest, hogy, hogy tényleg a, a Robert nadrágjait és a trikókat láttam közben és nagyon helyes volt előtt. és nagyon sokat nevettünk közben mert olyan viccesek voltak a körülmények tudott három zsinor dugtunk össze, hogy, hogy összeérjen elérjen a ruhászekrényig az egész helyes volt és ami, amit fontos tudni a kedves nézőknek hogy, hogy ami különösen Hallgatóknak, kedves hallgatóknak Igen. hogy különösen erénye szerintem a zenekarnak, hogy mi valóban élőben játszunk, tehát minden hangszer, igazi hangszer, igazi dob, igazi zongora, igazi bassgitár, és, és most érkezik majd egy gitáros a zenekarhoz, amiről majd Miklós fog beszélni, tehát itt nem arról van szó, hogy egy midi file és egy gépzenét hallgatnak a nézők, hanem itt mindenki élőben Hall zenét, nem. tehát hallgatók, hanem, hanem itt valóban muzsikusok vannak, ami, ami csodálatos különben tényleg. Akkor most Miklóstól halljuk ezt az új tagnak az érkezését. Igen, a Tündit azzal, hogy mégis vannak nézők, mert mi nézzük a Tündit, úgyhogy ha kéveszti a hallgatást, meg a nézést, akkor akkor mégis jót mondott. <laughs> meglepő az, hogy Amerikában nem találtunk gitárost, olyat, amit mi szerettünk volna. Ez nagyon meglepő, mert mert ez a hazája a gitárnak, és, azt a stílust és azt a mentalitást az amerikaiak nem tudják, amit a magyarok. Tehát nekünk on, ott kellett találnunk egyet, és egy interneten keresztül találta meg a fiút. Nagyon sokat beszélgetünk előtte, teszteltük, videófelvételre néztem róla. Külföldön játszott nagyon sokáig hajókon, és kitűnő hangszerekkel játszik, és egy nagyon jó, nagyon jó fej is a fiú. Úgyhogy... Meg kedden fog érkezni, kedden veszünk fel az a Reptéren, és, és hát... Akkor de... reméljük, a következő felvételen már őt is fogjuk I Igen, hallani. mert most, amit hallottatok, gitárszólót, én szintetizátorral gitározom fel az új, tehát és hangszeren, azért nem tökéletes, de, de teljesen mindegy. Szerintem tökéletes volt, Így De hogy uh, kérdezzem meg, hogy, uh, hogy mivel említetted, hogy nehéz, nem tudtatok gitárost találni itt Amerikában. Um, meg szeretném kérdezni, hogy uh, van-e ennek köze ahhoz, hogy a stílusotok más, mint az amerikai zenészek, vagy zenekaroknak a stílusa? Milyen, milyen zenei irányvonalat képviseltek, vagy szeretnétek képviselni? Mindenféleképpen. Hogyha a heavy metalról beszélnénk, vagy, vagy, vagy diszkózenőről, vagy bármi, akkor, akkor meg tudtuk volna találni. De hogyha mi egy olyan koncepcióból is indulunk ki, hogy mi a magyaroknak is játszunk, meg szeretnék játszani, nem érzik azt a stílust. Például, például egy egy, egy, egy csárdást nem tudnak eljátszolni, sem, sem egy, egy operettet, vagy, vagy, vagy bármi. Én persze, mert a... Ez úgy nyilván való ez a... olyan Egyszerűen. Ez olyas, mint egy fekete címbal, most képzelje egy, egy roma zenekarba. Nem, hát. valahogy meg tudja tanulni, de az, az a feeling az nem az. Mondjuk lehet, hogy egy kínai tudtál kapni, mert kínai... Hát, igen, <laughs> lett volna minden. Uh, Utánozhatok volnak a rokba, meg mindenbe, de, de, de, de mi magyarok, mint zenészek. Uh -huh világon szétszórva a zenészek, megálljuk a helyünket mindenhol. Magyarokról beszélek, nem, nem personálisan magunkról. Igen, Tehát igen. itt az angol művészektől, a hegedű művészektől beszélek minden. Úgyhogy mi hiszünk ebben, hogy, hogy importáltunk egy, egy gitárost Magyarországról. Most, ugye most ünnepeltétek a fennálásatok egy éves évfordulóját. És a ha már itt tartunk, akkor megkérdezem, ugye ti most amatőrök, vagy, vagy profiknak számítozok? Ugye van egy, olyan, van egy olyan mondás, vagy definíció, hogy a profinak azt számít, aki ugye abból él, amit mm -hmm. csinál, és nektek van valami más, amivel foglalkoztok, vagy kizárólag zene? Itt a, a fiúk, ilyen szempontból tulajdonképpen amatőrök, vagyunk, hiszen, hiszen mi a fiúknak mind, mind van állandó egésznapos munkahelyük, és én pedig otthon vagyok a kisfiámmal jelen pillanatban. Egyébként meg, hát szeretnénk nyilvánvalóan minél többet ezzel foglalkozni, ezen ével foglalkozni, és nagyon színvonalasan és professzionálisan. Hát ennek több oka van, hogy még ugye nem vagyunk ezen a szinten, és, és hát egyelőre, például, hogy kérdezted a stílust, hogy milyen stílusban játszunk, mi nagyon szeretnénk megfogni a fiatalokat, egy modern, friss hangzást mutatni. Ugyanakkor pedig még az a, az a tendencia, hogy amikor elmegyünk egy magyar rendezvényre, azért még mindig az idősebb korosztály jön el ezekre a rendezvényekre, ezért mi szeretnénk kiszolgálni minden igényt, tehát annyira széles a skála, hogy játszunk operettet, játszunk nosztalgiadalokat, játszunk mai számokat, tehát azt el, lehet elképzelni, hogy mondjuk egy Adele Rolling in the Deep, és akkor a másik véglet a Hervat Falevél és a Déli Bábos Hortobágyon. Ettől egy kicsit talán ilyen eklektikusnak tűnik a zenekar, de mi tudjuk, hogy, hogy belül mit szeretnénk, és hogy mi a próbákon mit játszunk magunknak, a magunk örömére, de ugyanakkor azt is nézni kell, hogy az igény jelen pillanatban micsoda. És ezért most az a koncepció, hogy a a, a, az igényeket megpróbáljuk kielégíteni, hogy mindenki örömmel jöjjön a rendezvényekre, de mindig-mindig becsempészünk újabb és újabb uh, mai friss uh, számokat, és akkor abban reménykedünk, hogy ezáltal egy kicsit behúzzuk a fiatalokat, és ez, ezeket úgy látjuk, hogy úgy látjuk, hogy ez, ez működik. Tehát egyre több fiatal jön a rendezvényünkre, van, egy, van egy, uh, egy kis táborunk, akik szeretnek minket, és mindig eljönnek, ha mi fellépünk, és ugyanakkor, ugyanakkor pedig nem akarjuk azt a korosztályt sem bevágni egy, egy teljesen más zenével, akik megszokták a, évek óta a, a csárdásokat, mullatósokat, de tulajdonképpen, tulajdonképpen próbáljuk a, a, megtalálni az egyensúlyt, hogy, hogy mégis, hogy mi lenne a legjobb. De ami, ami mi vágyunk és álmunk, az az, hogy saját számokat játszunk, saját dalokat készítsünk, és a, abban a stílusban, amit mi, mi minőségének találunk akkor saját szerzeményetek is. Alakuljnak, alakuljnak alakuljnak. Ki. Nem, Vannak ki az, aki írja a dalok szövegét, és ki komponál, vagy ez hogy működik nálatok? Hát általában én írom meg a, a zenei részét. Miklós beszél. A, a dolgoknak. ez Magyarországon is még, még. Számos szerzeménye van, ami még a mai napig is fut, és van egy kis, kis rutinom benne. A, a, a fiúk viszont, Annyiban járulnak hozzá, hogy olyan ötleteket adnak, amit én, én neki sem tudnék találni, mivel nem vagyok olyan hangszeres, amiken ők játszanak. Tehát uh -huh. én, én zongorán, zongorán játszom, meg egy-két fúvós hangszeren, de én nem vagyok dobos, Tehát én nem tudom azt, hogy most milyen, milyen break kellene bele, vagy milyen, milyen ritmus váltást kell ember, az az ő dolga. Tehát így már ő is hozzájárult a zeneszerzéshez, és ugyanúgy a basszusgitáros is, mm. aki, aki szintén följátsza az ő saját szólamát, ahogy én adok egy intuíciót, de az, azon belül ő, ő a saját stílusába fogja feljátszani, amit én szintén nem tudhatok, mert az az ő hangszere. Ugyanúgy a tündikének is van egy, mm. egy, egy, egy hangszíne, amin, amin belül kell mozognom természetesen, mm. nem, nem adhatok neki olyan, olyan feladatot neki, amit ami nem a, nekem való. Így van. És hát e... az énekes az nagyon meghatározó. Igen. Tehát az én személyiségem meghatározza a dalokat. Tehát soha nem volt egy, egy ilyen rocker, vagány hangom. Tehát a, a, de, már a, sokat, de már sokat van, rontottak rajta a fiút. Sokat is is hogy most már egyre népszerű lesz. É, de az az de. igazság, hogy, hogy hozzám az érzelmes, nagy lírai számok állnak jól, ugyanakkor e, ezekre nyilvánvalóan nem lehet annyira önfeledten búlizni. Tehát én is próbálok, próbálok arra hajlani, amit a szeretnek, és megtaláljuk egyébként azt, hogy, hogy egy idő után, hogy mi az, ami mindenkinek tetszik. És, szóval és ez örül. nagyon demokratikus, családiasan hát, mivel meg, sok -sok meg általában a ketten a tündivel össze tudjuk hozni. Ő, ő a női részét, én a férfi részét, úgy, úgy azért összekombináljuk. Most összefoglalva itt az elhangzottakat, <gül> én azt szeretném, hogy kihangsúlyozzátok, hogy esetleg azoknak az magyar intézményeknek a vezetői, akik hallgatják az adást, hogyha meg szeretnének benneteket hívni, és uh -huh. látnak fantáziát a zenekarban, akkor mi az, amit tudtok nekik adni? Tehát uh, említettétek, hogy a fiatalokat is kiszolgáljátok, uh -huh. az időseket is. Uh, tehát, hogyha valaki mondjuk felhív benneteket holnap, uh -huh. hogy lesz mondjuk a protestáns bál, hogy lesz igen, mondjuk a, a New Brunswicki klubban egy uh, rendezvény, ahol uh, a mondjuk a korosztály vegyes lesz, akkor ti fel tudtok készülni egy ilyen rendezvényre jelen úgy, pillanatban hogy... közel 7 órányi anyagunk van, ami már bepróbált anyag, tehát mi egész éjszakákat játszunk nagy rendezvényeken. másik ami pozitív szóval csinál, szerep, hogy, hogy élőben játszunk, tehát mindannyian élőben játszunk, tehát mm -hmm. semmi nem rögzített és, és ez a egy plusz van egy plusz ahol tulajdonképpen a, a komputerek és a, a gépek diktálnak. Ö... bocsánat meg, visszatérve a stílushoz, hogy tehát, hogyha felhívnak minket egy, egy bárra, vagy egy rendezvényre, ö, blokkokat tanulunk, tehát úgy néz ki egy próba, hogy magunk előtt van egy, egy lista, és a blokkokat egészítgetjük. Tehát minden héten tanulunk új számokat, mi háromszor összejövünk egy héten, és akkor megbeszéljük, hogy oké, okay, akkor most kellene néhány nosztalgia számot elővenni. Akkor tanuljunk most frissebbeket és tanuljunk mai számokat, akkor tanuljunk valamit a fiataloknak. Most gondolkodunk abban, hogy gyerekszámokkal is készüljünk, hogy például vannak egész napos rendezvények, szeretnék, hogyha a gyerekeket is tudnánk szórakoztatni, tehát készülünk k Műsorral. Tehát ez egy nagyon széles skála, ahol, ahol azt igénylik, hogy angolul énekeljünk, akkor a amerikai slágereket veszünk elő. Énekeltünk jazzblokkot, tehát tényleg, tényleg minden, minden blokkunkat próbáljuk bővíteni. Tehát egyik héten tanulunk az egyikbe, másik héten a másikból. Akkor most jöjjön egy másik szám, valaki legyen olyan kedves bekonferálni, hogy mit fogunk hallani? Rengeteg élmény fűz a piramis együtteshez, nagyon jó barátaim, mivel rengeteget koncertesztünk együtt még a Rolls frakcióval, és ö, ö, ö, tiszteletükre felénekeltem, az gyögyörű hangommal a száj Magasra című számot a Tündivel együtt. Ő a, a Révés anyi. Most. Fogadjátok, szeretettem. Kérdés hallgatóink, rohan az idő velünk. Devecseri Tamást hallják a New Brunswicky magyar nyelvi műsorában, és a vendégünk az Espresso Zenekar, és most már lassan el fogunk búcsúzni, úgyhogy még azt szeretném megkérdezni a zenekartól, hogy milyen terveik vannak a következő egy évre, vagy esetleg a következő kettő évre rengeteg gyakorlás, sok-sok fellépés, és annyira belejöttünk ebbe a szekrényben készült felvételek készítésébe, hogy, hogy szeretnénk stúdióba menni és készíteni néhány hangfelvételt professzionális körülmények között. Tehát ősszel ez, ez kezdődik el. E, tulajdonképpen most készítjük az úgynevezett mankókat, amire majd a fiúk a nyár folyamán rájátszák a zenei anyagot, és akkor szeptemberben stúdióban felénekeljük a dalokat. És ez, amit fel fogtok énekelni, ez tulajdonképpen ez egy olyan CD lesz, amit a hallgatók meg is vásárolhatnak majd valahogy valahol, igen, igen, igen. és az új gitáros ugye meg fog érkezni hamarosan. Igen. Ez meg fogja színesíteni a zenekart. Most, amit hallottatok, zenei felvételeket. Közben elmondom a hallgatóknak, hogy az egyik mikrofon mögött nyitva van egy ablak és az volt ez a háttérzaj de most a Robi szóval felállt is bezárt. most hallottátok a, a számokat tőlünk, ez ugyanígy szól koncertünkön is. Mm. Tehát a felépéseinkön Tehát ezt teljesen életben játszottuk. Ez ezek próbák. Tehát ez ez ezek voltak e, a múlt heti ja, próbák. Ez így szól. Tehát már csak jobb lesz, hogyha lesz egy gitáros is. Jó, most tőle. van még egy felvétel, amit a szekrénybe készítettetek. <gül> van. E, na most ez egy, ezt is szeretném, hogy bekonferáljátok. Ez nem egy magyar szám lesz. Tehát ez angolul fog szólni, igen, ugye? Jennifer ez -nek a Jennifer Pace-nek a Crash editing. azért játsszuk le, mert általában nem játszunk le uh, angol nyelvű számot ezt azért magyar játszunk. Így Én van, egy magyar zenekar játsza, és azért, mert a fiatalok á, igénylik. A... Tulajdonképpen ezt kérésre tanultuk. Tehát a múltkor, az utolsó két fellépésen mondtuk a, a közönségnek, hogy hozzatok papíron dalcímeket, hogy mit szeretnétek tőlünk hallani. És akkor érkeztek a papírok, érkeztek, és amikor láttuk, hogy három-négy alkalomban felkerült bizonyos dal, akkor fontoróra vettük, hogy akkor meg kellene tanulni, és annyira szerették a fiatalok ezt a a számot, hogy ezt tulajdonképpen kérésre tanultuk. Akkor hallgassuk. Kedves hallgatóim, mivel rohan az idő, még visszajöttünk, és szeretnénk ismertetni a helyi magyar programokat, úgyhogy én kezdeném, és rögtön azzal, hogy itt nyugranszvikon a Magyar Klubban lesz minden korosztálynak a négyszögletű kerek erdő meséi a színpadon. Ezt a Pillbox Players mutatja be és ez március 25-én lesz jövő héten délután 5-től 6-ig megismétlen még egyszer a New Brunswicki Magyar Klubban ajtónyitás délután 3 órától történik és természetesen fognak felszolgálni ételt és italt. Aztán uh, ugyan ugyanez a helyszín New Brunswicki Magyar Klub mulató zenei koncert lesz uh, este 8 órától március 24-én, az előadók Postás, Józsi és Márió. Jegyekért lehet hívni a következő telefonszámokat. 732, 740, 9850, vagy 732, 735, 0456. Aztán van itt nálam egy uh, meghívás egy előadásra. Miss Livetsz Ferenc előadására, amelynek címe a demokrácia válsága és Európa jövője, a magyar példa. Ez pedig március 24-én lesz szombaton este, 7 óra 30-kor New a Magyar Örökség Központban. Erre is mindenkit szeretettel várnak. És meg szeretném kérdezni Tündét és az Eszpresszó együttest, hogy a következő fellépésük mikor lesz, hol láthatják, hol találkozhatnak velük a magyarok következő fellépésünk április 28-án lesz a Garfieldi Magyar Klubban. Ott minden, hónapban, minden hónap utolsó szombatján van egy vacsora est, és ott fogunk játszani, tehát a következő, amin mi leszünk az április 28-a. Ezen kívül pedig szeretném elmesélni, hogy a Magyar Házban, a Manhattani Magyar Házban március 30-án pénteken este 7 órakor folytatom azt a színházi vetítéssorozatot, amelyen el, és mindig bemutatunk egy darabot. A következő darab az Otelló Gyulaházán lesz, március 30-a Magyarház péntek este hétkor. Nagyon szépen köszönjük, és most nem maradt más, mint a búcsúzás. Mindenkinek kellemes jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy velünk töltötték ezt az egy órát, és még megkérdezném, megkérném Miklóst, hogy az utolsó számot, amivel kimegyünk a programból, konferálja be, hiszen neki van közelhez a számhoz. Ezt a számot 22 éves koromban írtam, hát remélem, hogy sokan fel fogják ismerni, Bármi csak a zenei, zenei társszerzője vagyok, úgyhogy elég sok közön van hozzá, és nagyon büszke vagyok rá. Hát fogadjátok szereteten az agy helyet magad mellett című számomat a bikini előadásában. Ez nem az a szám led, de én rögtön megkeresem. Elnézést kérek mindenkitől. Nem találtam ezt a számot meg, de amúgy is megyünk ki az időből, úgyhogy azt hiszem, hogy nem maradt más, mint a be kell játszanom önöknek a promót, és még egyszer kívánok mindenkinek jó éjszakát. Music heard on WRSU FM.